Маруся уважно і тривожно поглядала на нього, але ніколи не нагадувала про своє чекання. Катерина Семенівна іноді заходила до них, приносила їм чаю або просто так, щоб веселенько поговорити, а надто приголубити їх обох, як голублять те, що дає нам заспокоєння, певність і надію. І вони обоє, як тільки вона входила, не змовляючись, робились теж веселенькими бадьорами і балакучими. Від Катерини Семенівни було сховано навіть лікування Степана Петровича, і то Марусі стежили за точним прийманням ліків. Коли доповідь було остаточно написано про і гарненько збито в досить товстенький шиток, Степан Петрович потелефонував дев'ятому і попрохав побачення з ним. Воно було призначене на другий день на сьому годину вечора в тому самому кабінеті міністерства, у якому вони бачились раз у раз. Випроваджаючи батька, Маруся, хвилюючись так, як ніколи не хвилювала, сідучи на найтрудніший іспит, гаряча обняла його і петельно тривожно прошепотіла йому в очі. «Таточку, аби ж він не зрозумів твою доповідь поганого». Степан Петрович ніжно погладив їй по щуці. «Не турбуйся, дівчинко. Ми досить добре розуміли один одного. Може, і цього разу не буде нерозуміння». «Дай мені на дорогу одну жовтеньку пілюльку, а одну окремо, щоб там прийняти, коли, може, трошки більше захвилююсь». Маруся кинулась до шухляди столу, вийняла дві пілюльки і подала батькові. Одну він прийняв зараз, а другу сховав у кишеньку камізельки. І таким чином озброєний вирушив на великий іспит, як казала Маруся. Дев'ятий, який завжди прийняв свого друга дуже сердечно, дуже просто, але подивився на нього з деякою не то цікавістю, не то тривогою. Про непорозуміння в радгоспі він уже знав докладно, про що зараз же й сказав Степанові. Всадивши його в хотель біля маленького столика, на якому стояли пляшки з коняком та горівкою, тарілочка із нарізаними скибачками цитрини, з цукром, лежала велика коробка з цигарками, Дев'ятий сам сів по другий бік столика і зараз же почав наливати у келихи їхній улюблений напійгорівку з коньяком. На вікнах, незважаючи на західне сонце на дворі, були вже запнуті важкі завіси. На великому столі затишно горіла велика лампа під абажуром. Сталін з портрета над столом хитро косив очі до маленького столика. «Ну, Степане, за твій поворот, беручи келих, і простягаючи його до Іваненка, сказав Дев'ятий. Але Степан сумно посміхнувся і покрутив головою. «Не можу, Дев'ятий, не можу. Суворо заборонено лікарями, а головне – моєю власною печінкою. Зараз же протестую з таким болем, що хоч не хоч треба слухатись. Це після твого допиту в Радгоспі серйозно і хмарно», спитав Дев'ятий. «Так після допиту. Але для компанії...» І я робитиму один ковток, а ти пей по-справжньому. За твоє здоров'я. І хай йому ніколи не роблять допиту. І Степан Петрович, узявши свою чарку, цокнувся нею об чарку дев'ятого. Дев'ятий майже одним духом випив до дна і зараз же взяв скибочку цитрини. Поклавши її в рот, він посмактав її і поклав на тарілочку. І все робив з тою самою хмарною серйозністю і задумою. Степан Петрович прихубив свій келих, ковтнув і зараз же почав виймати із портфеля, покладеного на підлогу біля ніг, шиток, дбайливо приготований Марусею. Отже, ти привіз мені відповідь на запитання, яке я тобі ставив перед виїздом, закурюючи і підсовуючи коробку з цигарками до Іваненка, спитав дев'ятий. Так, дев'ятий привіз. Сумно відповів Степан. Я зараз Викладу її тобі на словах, а для пам'яті лишу записаною в оцьому рукописі. І Степан почав викладати. Говорив він повільно, тихо, все тим самим своїм новим, рівним, майже байдужим тоном. Дещо він повторював з того, що казав Сергієві та Марусі, але дев'ятий слухав його інакше, ніж слухали ті двоє. Він ставив запитання, перепитував, вертався назад. Він увесь час підливав собі в чарку своєї мішанини, сьорбав її, схоплювався, бігав по кімнаті, зупинявся проти Степана і шепотом грізно мадюкався,